na ndugu yangu alinitumia pesa kutoka mm. India anaitwa Oswald lakini yule mtu aliyonitumia pesa ilikuwa bilioni moja na milioni saba. lakini mimi kwa kwakuwa sijui maswala ya mitandao na nini mm. alinitumia kupitia kaunti yangu CRDB baada kutojua mimi mitandao nilikuwa nimeshaongea na Mheshimiwa Makonda kanikabidhi RPC huyo hmm. RPC akanifanyia mchakato wote kwenye mitandao pesa ikaingia kwenye akaunti yangu sasa imeshafika hatua ya kwenda jana kupata hela imeingia anampigia manager kwamba hiyo pesa uitoe kwenye akaunti hiyo iweke kwenye akaunti yangu manager akanipigia ya mimi simu RPC wapo RPC hapa. hapa. nombi jina? sijui jina Farat jawai kuonana ila nilimakonda ndali ni kabizi kwake kwamba huyu mtu atakusaidia kwenye moja 2 tatu. na akampa gari zangu ambazo zilikuwa zimetumwa na yule ndugu yangu hizo gari mpaka leo hii ni gari nne ajanipa. kenta moja haisi moja pulumio tatu ninapomwambia ananipiga piga tarehe ana namba yake ya simu na mimi namba yangu ni zilo, saba, mbili, sabini, kumi. 79. Hiyo namba ni ya RPC. Ya RPC. Ya Makonda. Ya Makonda ninayo humo lakini sijui. Naweza nikampigia RPC sawa hivi mkakutana vizuri sana ila yeye amenitolea kitisha akasema utaona lolote lile utanitambua. Sasa ikabidi hapana ni kwa kuwa nilikuwa hapa. Yule bwana ambaye alikuwa anadiliki kunishughulikia kuhusiana na pesa hiyo. Hmm. Alikuwa ametoka mwa Dar es Salaam na ndege baada ya kufika hapo ya potia kaka mato anaitwa anaitwa Badereta baada ya kufika hapo mm. kuja benki kunishugulikia mm. ili nipate ile pesa kaka mato akaweka ndani mm. alafu hapo hapo manager wa CRDB na yeye kaitwa kituoni kaenda kuojiwa sasa hivi ndo manager huyu wa RCBC akampigia simu sasa utataona imebaki wewe kwa maana ile pesa anataka anizulumu Ala PC Na gari, anipi zile gari, ni mheshimiwa Makonda nimemtafuta yuko Uingereza. Sasa hizi hapa nampokuambia yuko Uingereza. Lakini ili sakata hata na mheshimiwa rais analijua. Hmm. Na ndugu yangu kumwa kwa sababu alipelekwa na ndege yake. Makonda na zake ulizipata wapi? Alafu hiyo ndugu yako nimeachana nlimi. Makonda kukujua naye nimemjua kwa ajili ya ndugu yangu. Baada ya kuwa amepata ajali, akataka kwenda India ndio akawa amesainiwa kila kitu lakini hapo hapo kuna watu walitaka kufanya ubadilifu wa mali zake ndio akasema hizi mali nazisimamia na weka ulinzi yule bwana alikuwa na ngombe kama 400 akaochukua kwa askari Wakawa nalala pale kwa ajili ya kulinda mali masio nyumbani kwenu huko kishuro kishuro, kishuro. Eh, kwani ni kishoro kikuku mimi nakaa kikuku nimenua kikuku nimejenga kikuku hmm. lakini yule jiji ziliko kishuro sasa nani mmempataje RPC nimeunganishwa na makonda ama nakutumia namba ya RPC akupe hizo gari akupe kila kitu na ndugu yako ametoka India moja kwa moja akukabidhi aku, baada ya kuja yeye sasa yeye RPC akarudi naye wapi baada ya kuja kwa karidai Dar es Salaam akaenda kukabidhiwa vile vitu kwanza ni kuunganisha na RTC na sikuletea mzigo moja kwa moja yeye mwenyewe alichokuja kuniunganisha na RTC kilikuwa ni kitu kimoja aliyeniunganisha na RTC ni Makonda sio Nduguyani aliniunganisha na RTC ni Makonda baada ya kumpa zile gari kwamba azisimamie azinikabidhi mimi sasa mpaka saa hizi pesa iliyoingia ajanipa ambayo iko kwenye akaunti yangu ndo anagombania kwamba ipite kwenye akaunti yake mimi mwenyewe mpaka sasa hizi anamtorea vitisha anasema Tutaona huyu aliyekuja kunisaidia mbaya anajua mrorongo wa zile pesa Ndoka, kashuka shuka yeye akotika akamatwa ndani. ndani hizi manager apelekwa kituoni kuojiwa